Tessék pontosan kérdezni. Szervusz! Te le vagy égve nyaraltál? Szárszom voltam víkenden. Igen, ott nyaral a családom. Tudom, a feleségedőnagyságába találkoztam. Igazán? Izent valamit? Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem. Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Valamit csak mondott. Nem kérdezett rám? Valamit kérdezed, de nem tudom biztosan. Jaj, de egy hebe ember vagy, nem lehet tőled semmit rendesen megtudni. Hát mit akarsz? Légy szíves mondd el pontosan, szóró szóra mit beszéltetek. Pontosan úgy, ahogy kérdeztem. Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval. Megláttam, és azt mondtam, csókolom nagyságos asszonyom, mire ő. Mire ő? Kérlek, úgy mondta, hogy történt. Mire ő hadonázni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta: Jó napot, kurek! És köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod. Mi? Micsoda? Mit beszélsz? Hadonászott? Rúgott? Köpött? Az én feleségem. Igenis, ha tudni akarod, és a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalózott maga körül, és azt kiabálta, ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok. Jézus Mária, ez igaz? És te ezt így mondod? Hogy mondjam? Úgy mondom, ahogy történt. Szent Isten, hiszen ez nyavaja törés, vagy napszúrás, vagy kergekor, Mutasd, hogy csinálta? Így, kérlek, így rugdalt és csapkodott. És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost? Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni. Miféle víz? Hát bent a víz, amiben találkoztunk. Ó, te hülye! Hát a vízben találkoztatok? Miért nem mondod? Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.